שלום לכם כאן מעדן ויניל, כאן אהרון מורג. וזהו מייק הולדפילד, ועום אדום, יכולתם לנחש את זה. מוזיקה לשעת צהריים, מרגיעה ונעימה. ומי שהביא לנו את התקליט הזה, ועוד תקליטים, הוא קובי רוזן, שעכשיו יגיד לכם, היי. היי, היי. אז קובי, נחמד לארח אותך פה באולפן, ימי. ואנחנו מארחים אותך כי אתה אספן תקליטים, פחות ממה שהיה לך בעבר, אני מבין. בוא רק תתקרב למיקרופון, שאפשר יהיה לשמוע אותך. אז לפני שנכיר קצת את אותך, אז בוא ספר לנו על אומדון ונייק הולטפילד. ולמה כיף להתחיל עם uh, תקליט כזה, תוכנית שמוקדשת לתקליטים? אומדון oh, ומייקולטפיד למעשה, אפשר להגיד מייצגים או משקפים ממש את מה שקרוי ה-Progressive Rock, uh, תקופה שיצא לי לשמחתי להתבגר ולגדול לתוך התקופה הזאת. וחלק עם... גדול מהתוכנית הוקדש לה. כן. כן. כן. ולמעשה הפרוגרסיב זה היה מין שילוב של מוזיקה קלאסית, ג'אז, בלוז, כל מיני סגנונות מוזיקליים והיה סוג של מוזיקה ניסיונית שאנשים עשו מה שהם רוצים והעיזו לפתע, לכתוב, לתמלל או לכתוב מוזיקה Sociedad, מיוחדת ויוצאת דופן. אם אני לא טועה, אדון, זה בסך הכל התקליט השני של מה קולטים אחרי טיובל ארבלז. נכון. וטיובל ארבלז זה התקליט שבנה בעצם אימפריה, את וירג'ין. נכון. טיובל ארבלז היה הימור. של uh, ברנסון, כן. על, uh, הוא לקח פה סיכון גדול, כי זה, היית, זה היה משהו משוגע למעשה. No, הוא היה בחור לא, בן 19, היה, אז, נכון. אז uh, מייק הולטפילד נכון. וריצ'רד ברנסון לא, לא ביותר מבוגר ממנו. נכון, כן. והאזנת לי לטיובל ארבלז הרבה, אבל לדעתי האומנדון הוא התקליט המושלם שלו, לדעתי התקליט הכי טוב. והוא הגיע שם ל, לדעתי לשלמות, למה שהוא עושה, זה ממש יצירת אומנות. היא לא פחותה בעיניי ממוצרט, הרבה טוב הן. ששומעים דברים כאלה הם פשוט... זה טופ של ג'ל מוזיקה. ומייק הולטפילד מנגן כאן... כל הכלים. כל הכלים, מולטי אינסטרומנטליסט, מה שנקרא, ולחשוב שמדובר בבחור צעיר בסך הכל, אז זה הישג מופלא. כינו אותו גאון מוזיקלי, וזה בהחלט, הוא עונה בהחלט על ההגדרה הזאת, בלי ספק. גם אחותו לא ראה. נכון, נכון, סלי אולטווילד, שהשתתפה איתו בחלק מהתקליטים, וגם היא שרה, היא זמרת. הוא לא היה בארץ, הוא לא הופיע כאן, היא דווקא כן, פעם אחת בפסטיבל הכוכבים הזכור לשמצה משנות ה-80. אפילו ראיינתי אותה אז. היה לה גם קול טוב. כן, עדיין. כן, ממש... כן, כן זה ממש קלאסיקה. תשמע, אז כל כך אה, כיף לשמוע את אה, מייק וולדפילד ויצירה שאתה... אין חשק לרדת מזה, אבל אנחנו צריכים אה, להתקדם. כן, זה מעלה איזה נוסטלגיה אדירה. ולכן אנחנו תכף נעלה את השיר הבא. הפעם שיר, הפעם ג'נסיס. וגם לסיפור של ג'נסיס פה, יש סיפור. יש הרבה סיפורים על כן. ג'נסיס. אבל ספציפית על And then there were three. כן. כי, כי זה מה כן. מה שהיה. בהחלט. אז ג'נסיס עברו כמה גלגולים. עד התקופה ש... שפיטר גבריאל בלאנד בלייד דארזון ברודוויי. החליט אחרי התקליט הזה לעזוב. ב-75. כן. מבין. שהוא היה סולן, ולעושה, אפשר להגיד, מוביל ללהקה. והוא החליט לפרוש מג'נסיס. יש עוד סיפור קטן איתו שהוא פרש, הוא, הוא ניסה, התחיל קריירה סולו, ולא הלך לו. למעשה, רק ב-1980 היה לו, התחילה הצלחה נכון, שלו כאומן נכון, סוליסט. נכון. כן. ואז הוא ביקש מאיזה סיפור פיקנטי. שהוא ביקש מג'נסיס, מהחבר'ה מג'נסיס, בואו נעשה מופע יחד, כי אני הוא פשט, כמעט פשט רגל. אז הם הופיעו יחד בשביל שזה יעזור לו להתקדם. הם נשארו חברים טובים, למרות שזה לא אופי, אני כל כך בהרבה להקות שגומרות בפיצוצים. הם נשארו חברים טובים, והם עשו בשבילו הופעות, וככה עזרו לו. באלבום הזה בעצם פיל קולינס הפך ממתופף למתופף, וגם... סולנף, וזה קולינס... המצב של חוסר ברירה בעצם. נכון. הוא פרץ קדימה, מי מתופף? דרך אגב, היה להם גוון קול מאוד דומה. לפיל קולינס וגבריאל יש גוון קול מאוד דומה. ו... למרות שפיל ו... קולינס הלך יותר לכיוון הפופ, הוא משך, הוא משך אותם לכיוון הרבה יותר נכון, נגיש נכון. ומסחרי ופחות אז... פרוג ויותר רוק אז... ואפילו פופ. נכון, אבל מה, ש... מה שיפה בתקליט הזה, אנשים, הרבה מאוד חובבי ג'נסיס, ברגע שפיטר גבריאל עזב את הלהקה, נטשו ואמרו, בלי גבריאל, אל, זה לא ג'נסיס. ופה הטעות, כי ג'נסיס זה אוסף של אנשים שהם כולם אומנים יוצ... ומוזיקאים יוצאים מגדר הרגיל. מדהימים, אחד-אחד. מיסטיב אחד. האקט, כולם, כולם, טוני בנקס, קולינס. והם עדיין המשיכו לייצר מוזיקה שהיא סוג של פרוג הרבה יותר יפה. הרבה יותר מלודי, ומה שהם, שהם שיפרו בעיקר זה את הסאונד. מי שזוכר את ג'נסיס, ג'נסיס ששמעו אותה בהתחלה, היה לה מין סאונד כזה מאוד מאוד מוגבל, לא כמו פינק פלויד או כמו להקות אחרות, שהסאונד שם היה יותר, יותר הרמוני. אני חושב, שזה היה, מאוד, אני חושב ב... שזה היה יותר משיקולי תקציב. אני חושב שהרבה דברים שהיו שם, אבל, אבל כנראה שכן, ו, והם לא נשמעו... ממש ממש טוב, אבל פה כששומעים את השירים בתקליט הזה, אפשר לזהות מיד שזה ג'נסיס, וגם הסאונד הוא יפה, והשירים הם מאוד מאוד יפים, זה תקליט מאוד מאוד מוצלח. אז בואו נשמע את ג'נסיס, והשיר הוא? Many to Many. והנה, Many to Many מגיע. מחר עם ההיסים, אבל זה מאדן וינין. Who stood with us now Many more They stand here to rule The thing that I find strange Is the way They built me up And light me down again The heart was found Oh ג'נסיס, מני טו מני, ועד שאנחנו נמשיך עם התקליט הבא, אז קובי, בוא תספר על עצמך. חוץ מזה שאתה אספן תקליטים, וחוץ מזה שחסרים לך תקליטים. כן, אני אספן של מוזיקה, יותר נכון. אחת האהבות שלי בחיים זה מוזיקה. זה התחיל מילדות ממש מסוף שנות ה-60. רדיו תמיד התנגן. בן כמה אתה? אני בן שישים ושתיים. יפה, יפה. לא רואים, לא רואים. בלי עין הרע. אוקיי. זה טוב. Uh, רדיו תמיד התנגן פעם. זה, זה מה שהיה בבית בשנים האלה. ותמיד המשכתי לקטע המוזיקלי. והיו משמיעים מדי פעם. השיר הראשון ששמעתי שנקלט לי ככה, זה היה שנת שישים uh, וינוס. שוקינג בלו. שוקינג בלו וינוס, שזה ככה נתפס חזק, וכל הזמן תופסתי על זה בגיל... כן. כן. והתחלתי לשמוע כל מיני תוכניות בערב, שהשמיעו מוזיקה, סוג של מוזיקה מתקדמת, או מוזיקה... זה לפעמים בלילה הייתי הולך עם הטרנזיסט, היה, היה לי כמה מכשירי רדיו, אחד גדול אספנות כזה, כמו שיש כאן בא, באולפן, שהיה לו סאונד טוב. בגלל שהיה לו לא טובה, תעודה ככה יפה. והיה לי גם טרנזיסטורים. ועם הטרנזיסטור בלילה הייתי מדליק אותו. ושומע כל מיני תוכניות לילה. והולך לישון עם המוזיקה. כן. ככה, ממש ככה, לפני שהייתי נרדם הייתי מקפה. גם מקווה. אני, גם אני. והייתי לא שומע עם את הרדיו. כן. וככה, אתה יודע, כל המוזיקה של הפרוג, שמעתי אותה כשהייתי ילד ממש צעיר, קטן. והדברים המצחיקים... אז איפה, אני... קיבל, איפה קיבלת את הפרוג? כי... ברדיו בעצם הייתה רק תוכנית אחת של מי מפחד עם מוזיקה מתקדמת. כן, כל מיני כאלה, כן. אבל היו, היו משמיעים גם, נניח, כשהגיע יואב קוטנר לגלי צהל, הוא כן. התחיל להשמיע בלילה, בלילה, כל מיני, לא, הייתה לו תוכנית לילה, שהוא היה משמיע בכל מיני דברים שהוא אוהב. מה לעשות, כל מי שגדל בשנים האלה, זו הייתה המוזיקה ש... מג'נסיס, פינק פלויד, כל ה... כל מה שאנחנו שומעים כאן, זה הייתה המוזיקה... אתה זוכר את התקליט הראשון שקנית? התקליט הראשון... אתגרת אותי עכשיו. אז זוכר מתי קנית את התקליט הראשון? זה היה ג'נסיס, אני חושב. שנות ה-70. כן. באמצע שנות ה-70, אפשר לומר. ג'נסיס, התקליט הראשון. כן, כן, כן. אוקיי, okay. ג'נסיס, ואחרי זה, כל, כל מה ש... חלק ממה שהבאתי כאן, זה היה, זה היה כל שנות ה-70, וקניתי תקליט אחרי תקליט. ואני זוכר גם שברדיו, בשלב מסוים הגיע הטייפ רקורדר הפרימיטיבי הראשון, והייתי מצמיד את הטייפ הקטן הזה עם המיקרופון הפנימי ל... לרדיו, והייתי מקליט לשירים, שהיו משמיעים ברדיו, ואחרי זה יכולתי לשמוע אותם. ואני זוכר גם את הסביבה, כי אני גדלתי במקום, במושבה החקלאית. איפה? בנס ציונה. שכן שלנו. וכשהייתי משמיע את זה... אני מרחובות. אה. יש לי הרבה חברים מרחובות, אבל אני אומר, כשהייתי משמיע את זה לחברים שלי, היו אומרים לי, מה אתה שומע? מה זה הדברים האלה? אף אחד לא... אני הייתי היחיד שאהב את הסוג מוזיקה הזאת, כי היחיד ש... הייתי כמו, okay, קצת. קצת. חוט, המוזיקה, זו, זה היה נראה מוזר קצת. אתה יודע שאתה אומר משליחות להפיץ עליית המוזיקה הזאת? זה הקטע שלך? No, לא, של זה הקטע ביוון. שלי, שלי. למשל, אני זוכר ששמעתי את להקת קרים, שהיה את סופר, סופר גרופ של ג'ינג'ר בייקר ושל אריק אלטון, קלפטון. קלפטון, ג'ק ברוס. כן. כן, וזה, אתה יודע, דברים נדירים. בסוף הצלחתי להשיג את, ה... את התקליט שלהם גם כן, שזה היה די נדיר. היו דברים שיש תקליטים שקניתי בחו"ל. שביקשתי מדוד שלי שהיה נוסע להביא לי תקליט כזה או תקליט אחר. אפילו זה, זה נמשך בשנת התשעים, כשאשתי נסעה לצרפת, אז הביאה לי תקליט של להקת גראז' שנקראת וייטנאם וטרנס, והם שרו כמובן שיר קלאסי שנקרא Days of Perley Spencer. אז הם עשו את זה בביצוע מיוחד, שיר מצרפת. שיר של דיוויד מקוויליאמס. נכון, דיוויד מקוויליאמס. כן. נכון, הוא... זה ביצוע שלו, הם עשו ביצוע מאוד מיוחד, יש לי כאן <אז> את התקליט. אז אולי אנחנו נשמע אותו באמת. אנחנו נשמע אותו, זה שיר מאוד מיוחד, שאני מאוד אוהב, אבל הם עשו ביצוע אחר, כאילו, הסאונד שלהם אחר, אבל עד שנגיע לווייטנאם, כן. בואו נקפוץ לח... לחצרו של מלך הארגמן. כן. זה, אני חושב שכל מי שיסתובב בארץ, לא הייתה חנות תקליטים, שהתקליט הזה לא היה על חלון הראווה שלה. הפרצוף הזה, האדום, אין אחד לדעתי שלא ראה בשנות ה-70 את הפרצוף הזה בחנויות תקליטים. וזה תקליט ש... זה תקליט הסולו שלהם, של קרינזון, והוא יצא מוצלח באופן יוצא דופן. כן. פשוט יוצא דופן. מה שאנחנו שומעים כאן, את אחד השירים הכי יפים של... קרימזון בכלל, שנקרא אפיטף, אפיטף זה הכיתוב על מצבה. Uh, זה ארוך, לא יודע אם נשמע אותו, את כולו, אבל אנחנו נתחיל uh, עם אפיטף. צריך uh, לומר שמי ששר כאן, אז אמר הוא גרג לייק, שאחר כך uh, אז היה אז... שליש אמרסון לייקן פלמר. בעצם uh, In the Court of the Crimson King היה מסחרית האלבום הכי <laughs> מצליח של קין uh, קרימזון. אתה עדיין שומע אותו בבית בויניל? Uh, כרגע לא, אבל זה יקרה, כי אני צריך לארגן לי את הפטיפון שלי mm -hmm. עוד פעם. אז בשביל זה אתה פה, כן. כדי לשמוע את זה מתקליט. אנחנו נמשיך לשמוע עוד קצת קים קרימזון, ואחרי זה יש לנו עוד, עוד דברים טובים, אז uh, תישארו איתנו ואל תלכו לשום מקום, כי איפה יש לכם ללכת בשרב הזה? האמת שאפשר לשמוע את אפיטאף uh, uh, עד הסוף, אבל uh, הזמן קצר ויש לנו עוד uh, תקליטים שאנחנו רוצים לשמוע. וכיוון שאתה סיפרת לנו על הקאבר ל-Days of Perley Spencer, אז, uh, אז בואו נשמע. והנה היא להקת לוויטנאם וטרנס עם הקאבר שלהם, לשיר שאתם מכירים משנות ה-60. תשאיר עם הטלפון אם אתם לא זוכרים. A dirty street Walked and were my shoeless feet In silence long and so complete Watched by a shivering sun All dies in a small shot's face Watching as the shadows raise Through walls and cracks and leave no trace And daylight's brightness shone The days of hell is spent of frosted glass, gazing at the swollen mass, on concrete fields that rose with grass, some rose glimly on, and trees are smothered in the air, weathering they stand at the stairs, to animate and know no kill, well, where the grass is going. יפה, מדויק ונאמן למקור, מה שנקרא. כן, כן, כן. אה, נאמן קובי... למקור עם טוויסט קטן. כן, שם יש שם קצת סוף. דיסטורשן שם כן, ב... יש דיסטורשן בסוף, ויש גם... אה, הוסיפו שם אה, סאונד חזק יותר, כאילו, של האורגן, או... אולי שזה מלוטרון אפילו. אה, אתה עוסק במוזיקה? אני מתופף חובב. לצערי, לא למדתי באופן מסודר, והתחלתי רק ככה בשנה האחרונה לקבל שיעורים. כל הזמן תופפתי, לא משנה איפה, מעיפים אותי מהכיתה, כי הייתי מתופף. והיה לי גם חוש קצב והבנה מוזיקלית, כאילו, שמיעה מוזיקלית. ואתה מתופף בהרכבים עכשיו? לא, לא, לא, התחלתי לתופף לבד, וכשנכנסתי והתחלתי לתופף, אז כבר, ארור שאני ברמה, אבל לא יודע תביא, ולא יודע... אז אני עכשיו מתחיל קצת ללמוד באופן קצת יותר מסודר. אז מה אתה עושה עם, הת... עם התופים? אתה מתופף בבית? אין לי תופים בבית, אבל כשאני מתיישב על תופים, אני יודע לתופף. אני שומע את הקצבת הזה, ואני נכנס ל... לה... אבל אני עכשיו מתחיל uh, ללמוד באופן מסודר. Mm -hmm. אפילו לקחתי כמה שיעורים אצל איסר טננבאום מרוקפור. אתה אומר, אם כבר לקבל שיעור, אז... כן, כן, ללכת לאנשים, uh, באמת, כאילו, הוא גם מתופף שאני מאוד מאוד מעריך. יש לי אפילו דיסק שלא פה, כי זו להקה ישראלית שאני הכי אוהב. זה אוקפור. ומה אתה עושה כשאתה לא מתופף ולא שומע מוזיקה? אני מומחה בתחום האוטומטיבי, תחום הרכב. מה זה אומר? זה אומר שעבדתי איזה 35 שנה במגוון תפקידים בתחום הרכב. התחלתי מאלפא כי אני אוהב מכוניות מאוד. התחלתי במרוצי מכוניות בשנות ה-80. כאן בארץ? לא, באנגליה. וואי. וכן, הייתי ממש מה... ובארץ הדרכתי בעיקר נהיגה מתקדמת, נהיגת מירוץ, שהיום זה כבר הפך להיות משהו, זה היה פעם לא חוקי בישראל. ועכשיו? עכשיו לשמוע מוזיקה וגם להתחרות זה חוקי. <laughs> עד שלב מסוים, לא יודעים מה יהיה. זאת אומרת, אתה יכול להתחרות ולשמוע מוזיקה באוזניות באותו זמן. זה מוזיקה אחרת. אבל אתה צריך לשמוע זה. מוטו-הד זה אידיאלי לדעתי, לא? למרוצים. כן, אבל אני אגיד לך מה... אני מאוד אוהב לשמוע רדיו באוטו כשאני נוסע. רדיו בכל מקום וגם בעיקר באוטו תמיד שואלים אותי, מה הקטע עם הרדיו שאתה תמיד, איך שאתה נכנס, אתה לוחץ על הכפתור. אי אפשר להסביר את זה למי שגדל על רדיו כל החיים שלו, זה, זה מין... אי אפשר בלי זה. אז uh, שמענו קינג uh, קרימזון, שמענו ג'נסיס, uh, שמענו מה ש... חלק מאבות המזון של, ה, של הפרוג, וזה לא יהיה שלם בלי שנלך לאחד האלבומים ה... חשובים ביותר של הז'אנר והמצליחים ביותר של הז'אנר אם לא המצליח ביותר ואנחנו מדברים כמובן על Dark Side of the Moon של פינק פלויד. אתה קנית אותו בזמן אמיתי או שאתה היית עדיין ילד שאין לו דמי כיס ב-73? אני קניתי אותו עד כמה שזכור לי איזה שנתיים אחרי שהוא יצא Uh, והמקור כבר לא אצלי, הוא נהרס, אבל uh, אני קניתי אותו בערך ב-75, כמה שאני יכול להיזכר. בדיוק כשיצא wish we were here. נכון, okay. נכון. יצא wish we were here, לפני wish we were here קניתי אותו, uh, שמעתי אותו הרבה ובסוף קניתי אותו, ואחרי זה גם קניתי את wish we were here. Uh, אני אוהב את זה יותר. יותר אנחנו נרצה לשמוע את מישהו הוא העיר בפעם הבאה שתהיה. כן, כן, כן. אז אנחנו נשמע פינק פלויד, ואם אנחנו מתחילים מההתחלה, אז מתחילים מההתחלה. רצועה ראשונה, בצד הראשון, דפיקות לב, ואחרי זה אנחנו עוברים ל- speak to me. ככה זה מתחיל. פינק פלויד. כל מי שגדל בשנות ה-70, בטוח שהיה לו את התקליט הזה בבית. אז הנה כמה דקות של פינק פלויד. אני אפסיק לדבר, אתם תשמעו את המוזיקה. Use your own ground Long you live And high you fly Spies you'll give And tears you'll cry All you touch And all you see Is all your life Will ever be Run Rabbit run Dig that hole ואין כמו פינק פלויד ברקע בשביל לדבר על מה שהתחלת, מה שהזכרת לפני, וזה הדליק אותנו כאן. רכב, אוקיי. מכוניות. נהגת yeah, במכונית מרוץ. נכון. Yeah. מה זה היה אלפא רומאו רגילה שעברה שינוי לא, או... אה, לא, לא, לא, נהגתי במכונית שנקראת פורמולה. כן. אה, פורמולה היא אה, סינגל סיטר, היא חד מושבית, וזה מה שאתה רואה היום כפורמולה אחת. אז היו כמה קטגוריות. בשנות ה-80, כשאני נהגתי, אז היו פורמולה התחלתית, שזה פורמולה פורד, או פורמולה ווקסול אחר כך. זה היה פורמולה שלוש, ואחרי זה מי שהיה מאוד מאוד מוכשר והביא הרבה כסף מהבית, יכל להגיע אפילו לפורמולה אחת. הדרך שם היא מאוד מאוד, זה הספורט הכי יקר בעולם. אז אתה שילמת כדי להתחרות? כן, כן, אני שילמתי בשביל... זה בדרך צריך לעבור גם קורס, קורס של נהיגת מרוץ, שהוא מאוד מאוד יקר. ולא היה לך ספונסר? לא ספוסר? היה לי את הכסף, אפילו לשלם על הקורס, אז אני, מה, ש, מה שידעתי מעצמי, לימדתי את עצמי. או דידקט בכל מיני תחומים. אז גם בזה, מסתבר אה, שיש לי את הכישרון לנהוג בזה. וזה צריך קרה, צריך המון זה, ידע. כל זה קרה באנגליה. זה קרה בע... בעיקר בארץ, על האלפא שלי, ואחרי זה באנגליה נסעתי, ל... נסעתי פעמיים. רציתי להשתתף במרוצים, ללמוד באנגליה, אבל הסכומים שהייתי צריך להביא הם דמיוניים. אה, זו זה... זה... עונה, הייתה צריכה לעלות לי משהו כמו 100 אלף פאונד לפני מחיה. סכומים, סכומים דמיוניים ממש. אז, אז זה נותר מה? נותר תאווה לא ממומשת? סוג של, כן, התחררתי בקארטינג גם בארץ, כי אין, אין, בלי כסף בספורט הזה, זה לא ריצה שאתה יכול לבוא, כדורגל או כדורסל או, כדור או זה שאתה... אתה יכול לבוא עם כדור, או אפילו בלי זה. לא, צריך לא, צריך אתה, את אתה צריך את המכונית, קודם כל. אתה צריך את המכונית, כל. ולכן, בדור ההוא, היום זה כבר קצת שונה. בדור ההוא, רק בנים של עשירים, הרבה נהגי מירוץ בפורום לאוריאנד, היו ממשפחות עשירות, שיכלו לממן להם את הדרך. זו דרך מאוד מאוד ארוכה, שצריך וזה... לעשות בשביל להגיע ל... זה עוד כיף שלך או שזה גם תלוי גיל? פחות עכשיו. אני לא יכול להתחרות היום באופן מקצועני בפורמולה, כי הגיל שלי כבר מבוגר. ובמרוצי חובבים, אם יש כאלה? עדיין, זה בהחלט, אבל גם בזה זה תחום מאוד מאוד יקר. אתה צריך מכונית קלאסית או אספנות, או מכונית רגילה שאפשר להשתחרף, מה שנקרא ג'ינקאנה, כל מיני מרוצים מקומיים כאלה. אבל בינתיים אני מסתפק, יש מכונית ספורט בבית. מה? נקראת I-20N. Okay. זה האוטו האחרון שישווק עם גיר רגיל וקלאץ', אני עדיין מעביר הילוכים. עדיין, גם אני עד האוטו האחרון הייתי <ספ> איש של מכוניות עם מילוחים. כן, <ספ> כן. זה נהדר. זה כמו פטיפון. כן. <ספ> לעומת uh, הסלולרי שאתה מפעיל ליוטיוב. Uh, ואתה <ספ> עדיין <ספ> עוסק uh, בתחום <ספ> של <ספ> הרכב <ספ> <אני> כפרנסה. <ספ> עדיין מדריך גם, שאני גם מגיעת מרוץ, אני גם עדיין יועץ ל... חברות, בניהול של, של רכב, של צי רכב, ניהול צי רכב, או, אה, פיתוחים וניסויים של כלי רכב למערכות ביטחוניות. אה, אני ממש בתוך כל ה... אני שמאי רכב במקצועי, קצין בטיחות, אה, יש לי דיפלומות בכל ה... למדתי הכל. תגיד, מה עושה, נהג, מה עושה נהג לנהג טוב? זה מתחיל מכישרון. אם יש לך את הכישרון ואתה מה שנקרא נהג טבעי, אז אתה נהג טוב, אבל יש דברים אחרים שאתה צובר מיומנות. ככל שתנהג יותר ותשקיע בזה גם, אחת הברות שלנו בארץ למעשה את שלומדים לעבור טסט, לא לומדים לנהוג, לא מלמדים לנהוג. ואז עולה נהג לכביש ואין לו את הדברים הבסיסיים לנהיגה. הוא לא יודע לבלום בלימת חירום, הוא לא יודע איך ירודים מהכביש אם צריך, הוא לא יודע איך לנהוג בירידות ועליות, מה עושים. בלילה... כשחשוך, כשיש גשם, איך נוהגים, איך בולמים. אבל זה רק עוד דבר אחד, משלל הדברים שלא יודעים לעשות כאן וחושבים ש... ובטוחים שיודעים. נכון, אבל כאן זה גם עולה לפעמים בחיים של אנשים, שאם היו עושים את הדברים אחרת, היו לומדים, אז יכלו להציל את עצמם. או... זה באמת משהו שהוא... שגם בצבא ובמילואים, אני הייתי שייך ליחידה ש... עשינו שינוי. כן. עשינו שינוי בדברים האלה, וזה באמת... זה תחום, לכולם כול, יש מכוניות, כולם נוהגים בכביש, אבל למעשה, אין, אין, לאנשים אין את הכלים שיכלו לצבור, מיומנות ולהתקדם. אז עכשיו שאנחנו יודעים על רכב, ועליך כ, כאיש רכב, אז בואו נשמע עליך כאיש אה, משפחה. ספר. אני נשוי, יש לי שתי בנות, אה, אפשר להגיד שהן מוזיקלית. כן. אשתי נגנה בצעירות על פסנתר ועבדה הרבה שנים בתזמורת הקאמרית הישראלית. אימא שלה הייתה גם ויולנית בתזמורת. אני ואשתי הכרנו בהופעת האיחוד של מינימל קומפקט בישראל. יפה מאוד. ב-91. פורטיס הוזמן לחתונה? לא, אנחנו מכירים אותו אישית. הוא לא הוזמן. לא יודע מה הוא היה עושה, אם הוא היה מגיע לחתונה, אי אפשר לדעת אצלו. נותן את החתונה, <laughs> בפאנקית. <laughs> <laughs> וזה היה ממש אחרי מלחמת המפרץ. ההופעה נדחתה, ואז, עוד פעם, ואז הכרתי את אשתי שם בהופעה הזאת, גם היא, גם היא אוהבת מוזיקה. היא צעירה ממני, אז היא חובבת יותר את המוזיקה של האייטיז. La, la, wave thế, אבל עדיין היו כל מיני דברים שגם הרוק דיבר אליה, כמו מג'מל. אבל זה לא מגיע לסכסוכים משפחתיים. לא. לא. טוב. והבנות שלי, הבת הגדולה שלי, תמיד אהבה לשיר והייתה שער. הקטנה שלי היא די-ג'יי. יפה. כן. ואיפה היא מופיעה? היא לא מופיעה. מה שהרפרטואר של המוזיקה או מה שהיא אוהבת, Uh, הולך יותר ב באנגליה <coughs> או בגרמניה. בארץ לא, לא שומעים את הדברים האלה והיא לא, לא נוגעת בדברים שהיא לא, שהיא לא אוהבת. אוקיי. Okay. אז היא לא... עכשיו היא לא מממשת את העניין הזה. טוב, אז למדנו להכיר קצת את, את קובי, וכל זה כשברקע יש לנו את פינק פלואיד. ועכשיו הגיע הזמן לעבור לעוד uh, נדבך uh, חשוב uh, בטעם המוזיקלי שלך. מילים גבוהות, אבל בסופו של דבר מדובר במוזיקה שאתה אוהב. נכון. כן. נכון. והדלתות, The Doors. ה להקה אמריקאית, לשם שינוי. כל מה ששמענו היה בעיקר בריטי. נכון. זו להקה אמריקאית, יוצא דופן בעיניי. ג'י מוריסון ה... האחד והיחיד. האחד והיחיד, הפרובוקטור, לא משנה מה. עם קול מדהים ועם להקה שמשלבת שם אפילו אפשר להגיד גם ג'אז, סוג מסוים של ג'אז, הטיפוף הוא מאוד ג'אזי. וייצרו מוזיקה בלהקה ללא, ללא בס נדמה לי. <coughs> סליחה, <coughs> להקה ללא בס. <coughs> נכון, אני חושב שלא לא, לא שומעים בס. וזה לא חסר. לא, חסר, לא כלום. חסר כלום. הכל נשמע מושלם. אז בואו נתחיל לשמוע את, את הדור הזה. יש לנו כאן להיט אחרי להיט, אז... וזה מתחיל עם Hello, I love you, ואנחנו נראה איך אנחנו ממשיכים. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hey, love. When she moves טוב, ומ- Hello I love you אנחנו מדלגים לעוד דלית ענק שלהם, Light my fire. ויהיה לנו אולי זמן אחר כך לעוד... Uh, עוד שיר אחד, בינתיים עד גור. You know Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire The time to hesitate is through The time to wallow in the mind China, we can only live Our love become a funeral pyre Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire והדורס מביאים אותנו כמעט לסוף התוכנית הזאת, והיה לנו כיף גדול עם קובי רוזן כאן והתקליטים שהוא הביא. ואתה רוצה לסיים עם אל סטיוארט? כן. כי אני... זה 70's. 70's. והוא מאפיין את ה-70's, אומן מאוד, מאוד מיוחד, ניגן בכל הכלים, גם סוג של... מייק אולטפילד כזה. כן, uh, גם פה אחותו הייתה זמרת. <laughs> ו... אבל אנחנו לא מסיימים עם Ear of the Cat. אתה אומר, ניגנו את זה מספיק. לא, לא. I mean. no, no. <laughs> אני אוהב את השיר On the Border, ובעיניי גם ההפקה שלו וגם הסאונד שלו הוא פשוט מדהים, כששומעים okay. שיר משנות ה-70 שנשמע ככה. דרך אגב, ההפקה והכל זה אלן פרסונס, שהפיק גם את uh, Darkseid של פינק פלויד. אז הנה אנחנו מחברים את הכל, מחברים את כל את את הכל הכל הקצוות. לגמרי. זה. אז זה הזמן לתודות. אז קובי רוזן, תודה רבה שהיית כאן איתנו. תודה רבה למשה ירונסקי, הטכנאי שלנו. תודה רבה לאמירה המפיקה. ותחזרו בשבוע הבא למעדן ויניל, גם בשבוע הבא יהיה לנו נחמד. שיהיה שבוע טוב, ואיך אנחנו אומרים כאן? רק בשורות טובות. ביי. ביי, ונתראה בתוכנית הבאה. אכן. Bye. From Africa, the winds, big talk of change is coming. The torches flare up in the night. The hundreds, that's the farms, the light, to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day. No one knows this is the customs the boy Late last night the rain was knocking on my window I moved across the darkingroom and then the lamp closed I thought I fell down on the street.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 רדיו קסם, 106 FM, עכשיו כנסו לדף הפייסבוק שלנו הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW, אז למה לנו בלייק. Like. כנסו עכשיו. אתם מאזינים לרדיו קסם 106FM